يا جنة طاب وطاب نعيمها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له Wa man yudlil fa la hadi'a la Wa shahadu an la ilaha illa allahu wahtahu la shariqa la Wa shahadu an muhammadan abduhu wa rasooluh Amma ba'du fa inna azdaqa al hadithi kitabu Allah Wa qayra al hadji Hadji muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa sharr al umori muhdathatuham Fa in kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar wa ba'th Wallazata ndershem thelemish falemndrojm Allahun azza wa jall icirina munsoita priatoim dhe ket dit dhe lusim Allahun azza wa jall ti Allahu ibadetin e ksa ditë Allahu nga ne ta pranon Pra ne vazdojm edhe mëtej të flasëmim bi elementin krijesor që shpresojmë të jetë anje e shpatimit, dy të në gjikimit, pra të flasëmim bi lumëturin e zemrave. Tema esodit do tja përkushtojmë me titullin Kalit e zemrën tënde me knajqësi. Lusim Allah në azë o gjellë që Allah të nadhuron knajqësi në atë që e ka caktua Allah azë o gjellë. Allahu Fot Kurani Kerim radi Allahu anhum wa radu an Allahu tregon për shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që Allahu ishte kënaqur me to. Siç ka anë në komentin e këtij ajeti që komentatorët e Kurani Kerimit kanë thonë, pra Allahu ishte kënaqur me veprat e cëre dhe ato do jen të jenë të knaqër me shpërblimin Allahot. Kje është komenti këtëja jeti që të të tëllahu azzogjel, radiallahu anhum wa radu an, pra allahu ishi knaqër me to, dhe ato do jen të jenë të knaqër me allahu azzogjel. Ledhët të ndërshëm, të jeshi knaqër me allahu në tanë, është, që Allah azze o gjell të bëhet i kënaqër dhe me ti. Apo si që kanë thonë, se knajtësia Allah azze o gjell pushon sistemin nervor dhe këtëson zemrat dhe dhuron këtësi dhe rati në shpirtin e njeriut. Ndërsa, hidhërimi me caktimin Allah azze o gjell nuk si e lë vetëm bërenga pikalleme dhe marzia gjithashtu knajcia Allahut Azza wa Jell është çtë bën deri tek falënderimi Allahut Azza wa Jell skuqomsi çë njeriu të jetë mirnjohës ndaj begative të Allahut Azza wa Jell vetëm pasi çë të kënaqet me taktimin Allahut pra krajtësia Allahut e dëbon nga zemra epshin dhe lakmin apo dëshirën lakmia dhe dëshira injë shtrohen urdhit të Allahut Azza wa Jell paraq dognajsi Allahut Azza wa Jell raton dhe punon zemrën nga xhelosia i noti dhe mllëfi dhe të qerrat para transmetohet në komentin nga Al-Qame që te fjalë Allahut Azza wa Jell ku allahu tha wa man yu'min billahi yahdi qalbah daiç qa be sonallahu allahu azza wa jall udrafin zaimran e ti ka thon kjo do të thot komentin alqama qobenton ke tayedetot e godit njeri un nje mosibet dhe ai pajtohet me taktimin e allahut pajtohet Me të këtimin Allah Paratë Omer Ibn Abdulazizi Rahimeullah Omeri Transmetohet nga Omer Ibn Abdulazizi I cili i lutte Allah Azze o gjel duke i thonë O Zotë Më banë që të jem i kënaqër Me të këtimin tanë Më banë Që të pëlqej atë që ke të këtutti Që mos të nguti atë që e ke vënu dhe mos të vënoj atë që e ke ngut. Pra gjdo sen që të këtonë Allahu Azogel, ashtë e kajrit dhe e mirë. Pra të ledhët të ndërshëm, pe nga merte Allahu Azogel, u lafdruan Korani Kerim, po dhe ondra e tire ishte që të jenë të knachor me Allahu Azogel. Kja Zekiria A.S. Kja Zekiria A.S. Eteli jolut Allahut Azza wa Jell, qe Allahu ta begaton me fmi, mer por nuk e la me kaç Zekeria Alayhisalam, nuk e upi shpresat dhe na pleçni, qe Allahu Azza wa Jell ansht i mundshëm çtë begaton me fmi. Një duajen çe ja boni Allahut Azza wa Jell duke qen namaz. Jolut Allahut Azza wa Jell qe Allahu ta begaton me fmi dhe na fund të duaos I lutet Allahut në këtë formë që Allahu na tregoi në lajmeroi për duan e Zekeri jas alay salam çeboni këtë dua ç'na 5 herë harrojm ç'ta vojm këtë dua po lutmi Allahu do vetëm të na japë djem apo fëmijë ndërsa Zekeria alay salam e boni këtë dua dhe tha wa j'alhu rabbi radhiya Dhe banen nëse më for një zonë me fëmi, ban të jet i këna qër me ti. Para trasmetot, me një njërje që njëni nga se lefët, kore la i mëruan se gjallit ti ka vdek, shkoj në fush betejen dhe gjithë gjallin e ti të vdekur shëhid. Dhe vërosi a nisi me qajtë, e njëni ndërin dhe thotë, pëse po e qanë kurse? ki ka dek në vendin më të dashur të allaut a zogjel, se po der lot për atë që cilën e la më të shtrajitën për më të shtrajitin, për allaut a zogjel, dhe nuk përderdi po lot se ka vdek në këtë vend, dhe po përderdi po lot se spedi në gjengjën në vijen e par në fushbetej kur ka qenë, valë si e ka pas zemrën me allaut e ti, Aqacheni kenocor me taktimin e Allahut Azza wa Jall Aqacheni kenocor me Allahun eti kjo që më bën çtë derdi lots Ismaili alay salam tregon Allahu Azza wa Jall Kurani Kerim dhe thot wadhkur fil kitabi Ismail inahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulannabi per kujtone Ismailin alay salam etele ishte besnik në premtimin e Allahut azza wakaana rasoolan nabiyya dhe ishte rguar pejgamber i Allahut wakaana ya'muru ahlehu bis-salati waz-zakaa dhe isht qaur nonte familjen e tij qe te ban namaz dhe te jap zakat wakaana inda rabbih marziya em bi gjithqato Ishte i palçyer isjhedor te Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall e pit Musa inalajlam. Qol Musa nxitoi te takohet me Allahun Azza wa Jall. Dhe e pit Allahu Azza wa Jall Musa inalajlam ze thot Çka të boni ja Musa që të nxitosh të vesh para popullit on. Musa alajlam e porjijet Allahut Azza wa Jall thayt wa jiltu ilayka rabbi litarda nxitova drejtëj o zoti im qe ti të jes i kënaqur me mua pat vlelot në darsëm transmetohet nga Hasan al-Basri u ithlikathon men radiya billahi birrizqil yasir Radi Allahu minhu bil amelil qalil Aj që është i kënaqur është razi me Allahun me atë fërnizim që ja ka që Me atë pak fërnizim që ja ka që Allahu dhëtë jeti kënaqur me pak pun nga aj Pra nëse je razi Nëse je i paltua me Allahun tan Me atë që ta ka caktu Allahu dhëtë jeti kënaqur dhe me ti Për atë Sofja në thauriu, kore për për njonin i cili ban të dua dhe tha, O Zotimad, banu i kënachor me ne, e o përgjit Sofja në thauriu dhe tha, Ti aje i kënachor me Allah në tanë, që Allah të jeti kënachor me ti, Aje i kënachor me caktimin Allah të tanë, që, që të jet dhe Allah i kënachor me ti, Para do leda të ndersëm na transmetohet nga njhani prej selefëve që qolën dhe joy Duan e Abu Zar el Ghafariut i cili i drejtu Allahut dhe tha o Zoti i Madh te un as m'i dashur fukal fukal Allah ke se zengin lucky se ngase na fukal Allah ke modesty e në zëngin në lëk kje kri e lërci, o zoti im, te kune, ashma i da ma e dashor smunja se, il, se, se shëndet, nga se, me smunje pastroan më katët, dhe kështu me ratë, jo përgjigj, njonim kër e pëtën dhe thanë, që ka me ndonë për ketë duan, apo luqën e e bu dherë e lëgifariut, thalau e më shiroft, e bu dherë e lëgifariut, a i kështu e ka po në dërsa unë e shofë që atë që e ka caktua allahu ashma e mirë për mu se atë që unë e mendoj nëse ka para po allahu të jem zëngim pra ashma e mirë për mu se të dhjem fukara nëse allahu e ka po që të kem shëndet dhe të jemi shëndosh sigurisht allahu e din ma mirë që ma përshtatet pra unë tham Ja me kanë thënë atë çeca këton Allahu Azza wa Jell. Pa transmeton mes ruki i cili thot kanë çen disa njerëz që kanë jetuar me një shkretin. Në mesin e të cilëve ishte edhe një njeri mirë. Dhe nuk po se donin nuk kishin me veti vetëm një gjell që i zgjonte për mendjes. Dhe kishin një gomar që me këtë gomor e bajshin ujin prej lark, dhe nuk pose doshin dirë shqert, vetëm një qenë që i runë të në mesin e shkretinës. Ta kaluan disa dit, dhe një dhelë për një natë dhe jahan gjelë, gritën në mëngjes të pikaluar, duke thonë kushna zgjohen në mëngjes, një oni prej atinëve që ishtë i devoqëm tha, ndoshta kjo është ma hajrë për neve. Kaluan, thë disa ditës, trasmeton me sruki i cili të regon dhe thët. Kaluan, disa ditës, erë dhe ujku, e sulmoj gomorin dhe embytë. O ngritë në mangjes të pikëlluar, thanë që me ketë gomor bajshmi uj, ki gomor në shërbinte në ketë dë vend. A i njerë jo i mirë thënë dhe ndoshtë a khajrë për neve, ha. Pa kaluan, disa ditës, dhe e pa një dit qeni i sëmur, kaluan në vetëm disa dit dhe ngordi. Pra ngordi qeni, o mbit gomari, gjithashtu në sëllmu dhe gjeli. Atë që e posedoshin, me gjitha ta nuk e boni këtë njeri unë të mirë të dëshpruar, po thanë, do shta është ma kajrë për neve. Tha kaluan në vetëm disa dit dhe, filluan televizi në shketinë, ta i ponë se të gjithë banor të cilët ishin të fshatrave, ishin në rëbëru. Kishar një armik, e kishëll mua dëvend, e kishë rëbëru të gjithë njerëzit, dhe të qerët i kishë mbytë, dhe njerë ju e mirë, tha ju drejtu këtënve të praniqve dhe tha, thua ni Elhamdurillah, ta pëse thua me Elhamdurillah, tha me paspas -pas gjelin dhe e kishin një të kënu në kshinar dhe dhe neheve. Ta me pas pos gjallë gomorin e kishin, e kishin dhe ju zhurma në gomorit, ta nga kishin orë, nga kishin robru dhe neve. Ta me pas pos gjenin gjallë, ta e kishin, e kishin dhe ju duke le, nga kishin orë neve, pra ju thash juve se ndoshta kjo është ma kajrë për juve, pra atë që e para shef Allah dhe e ca këton për ti, është ma e kajrit që atë që e shef ty. Nga se Allah dhe nuk i fshefët asni senë, Nëse ti e të mëshefat gjdo sen Soleimani a.s. Soleimani a.s. Jo drejtu Allah të azzawajal me këtë luqje dhe i tha Kale Rabbi Au zini en ashkura ni'met e kelleti en amte alej O zot Më ban nga ato që të jem mirë njës në i begative që me kithru Wa ala walidejë Wa tarda. Më ban që të baj vepra të mirat dheri sa të jesh i këna tërti. Pra Sulejmoni a.s. vartet bon i vepra dheri sa e këna që Allah në zogjël dhe një dit kër e manitën kuajtë dhe e vënoj namazin e i këndisit se transmituat ornoj Sulejmoni a.s. që të gjith kuajtë që të thërë u thërën kuajt në koha në Sulejmonit, e Allahu azze o gjel u kënaq me Sulejmonin, rezultoj i kështaj vepre të falemderimit, që një ditë kur u thëton të Sulejmoni, dhe bashkë bashk vendasit e ti, kur i gu thëtonin me kuaj, so du thërën kuajt ku dhe me qëka të thëtojnë, Allahu janë nështroj erën, që të udhëtojnë me erë, më të shpejtë, më të rehachme, dhe më shpejtë me arritë në cakon, përshkak se Allahu ash falemderuas, që falemderoj Sulejmanin, kura i cili theri kuajtë, vetëm e vetëm ve një qas, që e mahnitën dhe banën, që të avonojnë nga i badetës. Pra leo të ndërshëm, andra e të gjithë për nga mërëve të laot, ishte që Allahu të jet i knaqër me tha. Pa atë dhe pe nga meri sallallahu a.sallam e banë të këtë duash përshër dhe dhënte wa es e luke rrida ba del kada. Të lutë e mozët më dhoro kënajtësi pas aktimi tanë. Të lutë e mozët këtë më, më dhoroj shpajtim me caktimin tanë pasi që ti e cakton atë që është me hajrit për muë. Këtë mësim e morën dhe shok të pe nga merit sallallahu aleyhi sallam, dhe risa Allahu azzawajjel i përshkun Qurani Kerim dhe thot, Nasuratul Feth, Muhammedun Rasulullah, Walledhine mahu, ashidda'u alel kuffari ruhama'u bejnehum, thot Muhammedit ashid dherguarit Allahu, dhe ata që janë parath Muhammedit pra shok të pe nga merit, Janë të ashë për kundra jo besimtarë Janë të më shirëshëm dhe njoni qetrit Të rahëm rukë ansu gjeda Ko i gjenë shokët e për nga meri të laot Në qëfar gjenë gje i varem dhe i shefë shokët e për nga meri të laot Tha nuk i gjenë ata mëte për sesa në rëku dhe në sejtë Nuk i lenë gjenë në për skanje të dunjas Po i gjenë në rëku dhe sejtë Pse të ruku të gjat, pse se voin katër kukut të gjatë. Pse këndrojnë sesë të gjatë? Ta Allahu Azza wa Jall yatghun fadlan min Allahi waridwana. Nga se kërkojnë mirësi të Allahut dhe kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Le të ndersh. Nuk ka mओंsi të shëjoim ndërmjetësimin e Allahut, nëse Allahu nuk ka kënaqërmë nëv. Prapse të flasim në këtë temp. Pse të kalitën zemrët tonë me knajtësin e allaut Nga se allaut nuk është i kënachon me ti Derisat ti nuk je i e i kënachon me allautan Nuk ka mundësit të shijoat Ambalësira i monit Kënachsia i monit dhe islamit Derisat të ishet ti i kënachon me allautan Pa atë përja meri sallallari sallem Me një adidh të vërtet thë Dhe ka thamel iman E ka syu ambulsira na eimanit vetem kto jan ata ca e kan syu ambulsira na eimanit mena radi billahi robba wa bilislami dina wa bi muhammedin sallallahu alaihi wa sallam nabiyan wa rasula ai celi e ka syu ambulsira na eimanit ai celi knocha ca allahun eti e ka zot te ti ai celi ashara zi deiknatum te ash na islam dhe krenuat me tha, është, e ka shihua më bëlsirën e imonit, a i që i kinachëm, që Muhammedin sallallalli sallam, e ka për nga mërë të ti, i bën kaim el Gjoziu, kër flet në këtë hadith thot, sa e letë kjo shprejhe ashtë në gjungë, sa e vështirë ashtë në praktikë. Ruga me shpejtë, ruga me shkurtë, Për të arritë të allohë asë o gjelën rruga e knajtësis. Të jeshi kënaqën me allohën tanë. Kjo rruga me shkurë të mirë po, ka atë shumë pëngesa që ashë e washtirë. Paratë dhe i bën të i mija, kërë fletën këtë tematikë, e ndonë knajtësin e allohët asë o gjelën në dilojë. Një loj e knajtësis ashë vagjib obligim e domës doshme, dhe një loj e knajtësis ashë mustahab e preferuarë. Ai cili e banta di lloj e knajcis e arrin shkolën e tret të Imonit e arrin të jetë muhsin mu'min të jetë muhsin bamirës nëse i vepron të di lloj e knajcis dhe këto janë në veprat e zemrës cili lloj i knajcis cili ko ko lloj i razis salawt ash obligim idamus dashum Tha me i praktiku urdhët e Allahu dhe mundalu nga ndalesët e Allahu të ke obligim. Moknoq me atë të cilën të ka urnu Allahu. Me pranu atë që Allahu të ka bo obligim. Dhe me ndalu atë të cilën Allahu të ka ndalu. Ashë kënajtsia e domës doshme që nëse i ki element nuk gjindet në zemrën e besim tari të rënohët i mon. Allahu azoa gjellën kurani kërim thotë. Dhe li kebi ennehum kerihu ma enzell Allah. Se Allah jazjejës i asjejës i veprat e të të tëre, nga se nuk ken razime atë të cilën Allah e zbritin Koran dhe dërgoj në përmespe nga merit Allah. Pra mu pajtu, me pëlqe, me pranu, gjdo obligim, gjdo urdhër të Allah, dhe me ndalu gjdo ndales të Allah, është prej pjesë të imonit. Thotë Allah në Korani kerim. Fela wa rabbi ke la ju minun. Pa shazotin tanë nuk kanë besu. Pa pa Allah betot në madhërin e ti dhe thotë nuk kanë besu ja rab. Kush janë ata të qilet nuk kanë besu. Thotë Allah wa zogjel nuk kanë besu. Ata derisa hëtta ju hakimu kefima që qëra bëjna homë për derisa nuk zgjedhin gjikas ti o Muhammed për gjdoqesh jetë të tire në jetën e tire. Për zësen që i banë, e piçka ka thonë për nga merja lau, pra nuk kanë besu dhe i banë kaimi kur fletë në të ketë tematikë, thot nuk flitet këtu për imanin e shkallës e ditë, po kja jetë fletë për imanin e shkallës parë që do thotë, Nëse kje element nuk existon të këti, si stot Ibn Kajmi rënohat prishët i moni. Nuk kanë besu, do të thot nuk janë musliman. Dheri ku? Hëtta ju hakimu kefi ma shëgjara bejnë omë. Um. Dheri sa të gjikohen me atë me ty o Muhammed për gjdo qërshtje Për gjdo nga të rese qe kanë në jetën e tire. Ja pra o gjiku me pitë në mojën, që ka thonë be Allah unë ketan, që ka thonë be jammeri Allah unë tamam. A u bi? A aub, u kri? Jo. Allah o thëtë. Tho me la je gjidu fi enfusim, hara qënë mimma këdejtë. Dhe nuk njen gushësi, nuk njen o rejqe, Nuk njen mos kënajtësi në zemrët, gjoksat e të tëre, për atë të cilën ti ki gjeku. Pra janë, janë të kënachëm me gjikimin tanë, o aju selimu të slima, dhe dorzohën krejsisht. Kja jet i përshin tre loj të imonit. Kja shë më rekuk, fjale Allah të më rekulli, që kja jet i ka përmëlejt tre loj të imonit. Asë lulli imanë, imanul wajib wa imanul mustahab që në derësat kushtet e fjales la ila ila Allah do të komentojmë këta jet dhe do të qarojmë se si ki ka përshi ki a jet të ralojit e imonit ajo që neve në intereson këtë tematik se më qeni kënoqën me vendimin Allahot ash obligim farz që kur tham vajib pa pëdhaj por a keqë kuptojnë hanefi të përdojnë vajjib, do me thonë sa pa qeter. Vajjib dhe farës ka dalim. Harëthuj vajjib, harëthuj farës ka dalim. Edhe në medhebin hanefi s'ka dalim. Dhe kam që arru se që li janë dalimi, dalimi të medhebi e bohanif e sa përshka kërë referenzës. Nëse dojnë farës, do tëtë të ka argument bërshetje në kuran, apo hadith më të watirë, që s'kemi nevoj për këtë hadith me u lëmtu, a shi vërtet, se a një a shi vërtet. Ndërsa, nëse thojnë vagjim për shkak se hadithi a sh e hadë. Kjo a sh dalimi, me zvagjibi dhe farzit të këmedhebi e bo hanifës, edhëpse në epismi e bo hanifën, anë dëshkohet njerju nëse le vagjimin, dha po. A in gjenem? Dha po. E nëse le farzit, dha in gjenem. Pra vle o të ndërshom, me zfarzit d për atë dhe ulemot, e gjithë me dhebëve tjera nuk bojnë dalimin, për shkak se rezultati ashtë i njejtë. Kiloj i kënejsis me Allahun ashtë obligim. Rata njoni prej neve, luna zotë, thot kete, pajtona, pajtona në fej, amot që këtna besën po pajton. Se për pajtojsh? Se për pajtojsh me që këtna që Allah e ka zbitë, për për për për për për për për për për për për për për për për për pë Ha? Tho njoni a kodon Këtë bashkë kontratë kejtë pikat i pranoj Viç njonën e thej ha? Viç njonën e thejë Thenë 5 pjesë të kontratës Që a e prishën kontratën Pra leo të ndërshëm ke kujdes Ob me oken i kënaqër Me atë që Allah u ka vendos Me ditë që Allah u atë që e ka zhjith E ditë në më mirë se unë A pjesë e imonit tonë Në ndërsa të sëlla a mustahab Kënajësia a mustahab E dhe pse ibnitejmija kër fletën kënë tematik, thot disa nga dijetarë dhe kët lloj të knajcës pa hitimit me Allahun e kanë bën farz edhe pse më e vërtet tash e preferuar muknoç me fukaralluk intan kur i fukaroj ami knas ta i knash po ka dhon dijetar vaxhib e më më vërtet tash ka thon Ibn Taymija vaxhib e ka me bos sabr Amo me qenë i kënaqër me gjengje se ka vajgjim pash e preferuar, mështë të hapë. Je i smutë. Aje i kënaqër? Aje i kënaqër që e i smutë? Thë jo, po s'kenë shka me bëhë. Do të thëtë, sa për me bëhë e ke vajgjim, ndërsa nëse je i kënaqër? Ashtë edhe më mirë. Kja sa di bëni e bi wakas. Doja për nga merit allaut që Allah uja ja, ndëgjën të lutjet e sa dibni e bivakasit. Sa dibni e bivakasit jeton të në meke, haqilirt kalonin pran sa dibni e bivakasit, dhe si cili ju lutte ka një dua që sa dibni e bivakasit, që aban për ton nga se sa dibni e bivakasit ishte i njohër si duaja tis këthe e prapë. Trasveton abdu dhejmë një sejbi cili thotë, Kaloha të sadim një vakasit që të lutat për mu. Kure posh sadim një vakasin i verber. Sadim një vakasit u pat verberu. U pat qëronë vëndjetës. Abdullah i më një sajb ju drejtu. Sadim një vakasit tha ja sad. Pse se ban një doa që Allah u ta këthen shiqimi. Ti kejtë dhe pi bat doa, kejtë Allah u pëja pranon kejtë dhe doa. Lutu, një lutje për vetën të anë. Ndo gjavë ledhër, ata të cilën, Arritën kul min e imonit Qka tha Saad ibn i wakasi Tha ja abdallah Taktimi Allah Ashma i dashor në zemre Në Saad ibn i abd i wakasit Se sa atë që preferon dhe dëshiron Saad ibn i wakas Taktimi Allah Ashma i dashor të zemre ime Se sa rikëthimi shiqimit në ketë dunjoh Saad ibn i wakasi nuk jolot Allah që Allah të këthen shiqimin, po lëjullut të Allah që Allah të jetë razi i knacër me ta. Pra dhe dhe të ndërshëm, par këtë asijë e kanë thonë djetar, të jish i knacër me caktimin e Allah të ashë mustë të habë e preferuar. Ndash ta, të jish pajtim me urdhat dhe ndalesat e Allah të e ke obligimë. Ska unës po pajtojnë përse Allah me ka dhmonë farz agjerimin bash në verë, në pik të verës. Përse kalonë dimit. Ha? Ska kështu. Nuk lejot. Pra obligim ashtë të pajtojnë me urdhët e Allah dhe me ndalesat e Allah dhe sa të pajtojnë me caktimet e Allah ashtë e preveruar dhe Allah azogjel i ka lafdrua ta që sakrifikojnë për ta rritë knajsin e Allah. Ndë gjënë e këta jetë. Çe Allahu Azza wa Jalla fton Kur'anin e Kërim: Omenan nas men yashri nefsehu bi tigha al-zati la. Njerë që njerëzit fllojin veten e tyre për të arritur kënaqësinë Allah. Allah Allah e Allahut. Allahu Azza wa Jalla i parme Kur'anin e Kërim: Që njerz, qorba Allahu chefllojin veten e tyre, pra ato jo që sakrifikojnë mallin e vet, jota që sakrifikojnë me konev, po ai sakrifikojnë jetën e vet. Fot Allah Këpër e njërë dhe që është vetën e ti, është jetën e vëtë, është shpirtin e vëtë, për Allahun azzë vajllë, që të rrinë knajtësin e Allahutë, wa Allahura ufën bil ibadë, dhe Allahu azzë vajllë, a shumë i më shërë shumë dhe i rëbë vëtë vetë. Për Allahun ka thonë se shëhi dhe nuk a shifdekur, o së thunë i se a shifdekur, përse? Se ajë që e ka fliju jetën për Allah, Allahu Azawajel ata i ka dhuru jetë. Ka dhurë jetë, ka morë jetë. Par atë dalimi mes shpirtit të shëhidi dhe shpirtit të muslimoni që e inë gjennet, pas e me shku në akheret, ku që ndronë shpirti shëhidit dhe ku që ndronë shpirti muslimonit. Ndë gjënë e këtë dalim, që të vëreni se sa Allahu Azawajel a falemderuas, thot për Jameri Sallallahu A.S. Shpirti shëhidit është mbërëndësin e tëruën, mbërëndësin e zëgjëve të gjënetit. Që zëgjëve të gjënetit tha, fluturojnë dhe hanë nga pëmët e gjënetit, shpirti shëhidit i ninë knak, knak, këto knajci. E shpirti muslimonit është gjënetlikua, tha shpirti muslimonit është i varor në kandilat, është i varor në pëmët e gjënetit. Në këndilat e pëjmëve të gjënetit. Në dhërinë e, e rasti këtë të flasmi për pëjmë të gjënetit, të të regojmë se si varën shpirtat e muslimanëve. Parashtu dhe të pëjgjë, pse dhe këto shpirtat nuk hinën në trupa, nga se Allahu azze o gjelë, ja kombenzoj shëhidit që e flijoj trupin e vetë për Allah, Allahu ja kombenzoj me trup të, të zojtëve të gjënetit. Ndërsa ki që e arriti gjënetin e Allahot, Mirë po nuk e flioj të rupin e vetë për Allah Allah unë nuk i dhoroj të rup paset qëkon gjënët Kja dalime me shpirtit të shahidit dhe shpirtit të muslimonit Që arrin kënajtsin e Allah unë të azogjel Pra Allah unë të azogjel ka premtu për ata që arrin kënajtsin e Allah unë të përblim të mërë Thotë Allah unë të azogjel Ome i e falë dhalik Ibeti ga e mërë dhatillat dhe kush ve më vëron ve pra të miram, për të arrit kënajëci në Allah, fese u venu tihi e gjëran adhima, të të japë me shpërblim të madhë, pra atë të pejë a meri sëllë allar i sëllë, kush a gjëron me imon dhe kërkim shpërblim pre Allah, me imon, me qëri imoni, me imon që Allah ja ka bon farë, me kënajëci që Allah ja ka obligua qërimin, dhe për të arrit shpërblimin Allah, Pa pe jo meri sallallari sallem i shlien të gjithë gabimet që i ka bon dheri atë ditë pra gabimet e voglë. A mo që i stanë se lefë? Se gjdo vej për ka fillim dhe ka mbarim. Filon, prej të allahu, mbaron gjennetin allahu. Kjo të kuallëk. Të kuallëk do të thot ka fillim dhe ka mbarim. Ti që a gjeron për çka a gjeron? Me majtë vjën e trupit. Ha? Ha? Me hekon i ndirat Apo me holo të rupin Me maj djet Apo për Allah Pra unë a që rojë e tom Se Allah im ka obligu dhe jam i knaxur Që ta lo më të dashur Hajen, pijen, cigaren, epshin Krejt i lo për Allah Se Allah azogel më ka obligu Dhe unë du Allahu të knaxi Allah Allah azogel të se fesau fedu Tihi e gjelan adhima Shpërblim të madhë famos. Shpërblimi? Shpërblim të cilën Allah nuk e ka përmen e ka alon anonim. A dirim se anonim. Ka thonë djetar, anonim është shpërblimi i ati që përpi që të knoqë Allah në ti. Për çka kështë lojët e shpërblimi të Allah të janë tre loj. Një loj i përmgjan sendeve të cilët janë dunjo. Pra në gjenet ka hurmë. Gjenet ka pëjmë Gjenet ka A janë hurma të gjenetit si dënjohës? A janë? A janë hurma të gjenetit si kur Ahmet i një gjodit? Jo Dalim Mes dir Mes, mes Sikur se dalimi mes tokës dhe qilës Dalimi Vëtëm për një që janë shnemë Në gjenet ka shega ha? Janë sikur shega të kësë kajtë dënjohë? Jo Pra e ka është për njëtësim dhe të më na emë Diti loj i shpërblimit Që mund të parafitirot A mos ka ndu një Mund para mendot A mos ka ndu një Allah e ka përmen Ka dhënë gjenet ka lumej nga mjolti A ka dhe një lume këtë dë një me... A ka dhe një lume për mjolti në këtë dë një Jo, a mund para mendot po Ti mënë e nga i mërë teglat Si kur mi dedhë një lume Pra e para mendon Mund para mendot Në, në gjenet ka lumej A kanë dë një? Jo. Kejtë mi mledhë lopat holandese se ne bojnë një lumë me qumshë. Pra s'ka, mund paraferot, kja është loj i dit, i treti loj s' mund t'aparabendosh, qështë t'apërshkujtë? Pa ata Musa i kore pythi Allah në zogjel, qire është përblimi ma i lart, ma i miri, ma gjennet, ja Musa, të mirë dhe në gjënët, thëja Musa, qështë t'apërshkujtë, qështë tregoj, si një njerit se ka pa dhe shi njerit se ka ndëgjus mund të parafitirot, mirë po Abdullaj Mesudit, thotë Allahu e ka përmen kura një kerim të rëthora si, keqë problem, nësora të rahman, thotë Allahu e bata inu a minis të brak, koltukët e banorëve gjennetit që uler, mrejna janë të mbushur me ndë mëndafsh, Abdullaj Mesudit thotë, nëse mrejna me mëndash, e përmi koltuki me qka në shi stolisur, eh? Allah ose ka tregu, Për çka këse s'mun të parafitirohët dhe s'ka ndu njohë, që ishme të regu. Pra dheja të ndërshëm, për atë Allah Azua Gjellë thot, ata të cilët dhe projnë për të arritë razin e Allah, ka një shpërblim të mërë në ditën e gjikimit, derisa knajtësia Allah është ma e larta se gjënedi. Dhe gjënë e këta jetë, kurani kërimit që Allah është thot, ka të gjë e këm minë Allahin urën wa kitabën mëbinë. Një uvej qarën nga onë Allah dhrit, dhrit, që janë dhrit zemrën, janë dhrit gjokësin, janë dhrit dunjonë, janë dhritëshon varë, janë dhritëshon akheretë. Kushan ki Qurani Kerimi, qëtë gjekëm min Allah, norën wa kitabën mëbinë, dhrit dhe libar iqarë, që Allah azzu ajalë, qëtën iqsa iqarë, qëtëtë jëhdi bihi Allahu meni tëbari dhuanehu. Sëbhu l-sëlam që më ke drit që mundë të arit të rugët është patimit wa yukharijohum minë dhulumati ilë nër dha allahu azzë vajal të nëzër për e arasira dhe iqët në drit nëzër për e arasira dhe iqët në drit të tët allahu azzë vajal وما ساكن طيب طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر فكان جنته عدن قد مكاب بصيره وبلطه جنات عدن جنات عدن ا عند بني الكويت محمد صلى الله عليه وسلم Thot pe Ameri sallallahu alisem, të resejnë dhe Allahu i ka kryu me dorën e vetës. Tëllët njona për e atinve gjenë në tu adën. Allahu e ka pregadit gjenë në tu adënin me dorën e ti. Për këtë asie, atë që Allahu e ka pregadit dalën nga qerët. Dhe Allahu azogjel, e ka kryu Ademin me durët e ti. Pa ata njeri maj bukur. Si përfaqën e tokës që ka ecë, ka kenën Ademi a.s. Dhe tho, thuat, që që ka orë në transmitim se Jusufi a.s. ju ka dhuru gjisma e bukuris gjisma e bukuris të kujtë ha? gjisma e bukuris sa Ademit a.s. pra Ademi ka qenë njeri u maj bukur nga se Allahu azogjel e ka kryu me dorë të ti ama Allahu na tregon në Korani kerim a doni me dit që ka ka përbanor të gjennetit ma e mirë se gjennet u adën gjennet i adën Dhe në banimi për nga merit Allahot Palati për nga merit Allahot Gjindet në gjennet u aden Si qka anë në adithet për nga merit Sallallari sallam Akej dërshir me qenë fëqin Kojë shia i për nga merit tan Thotë Allaho aso a gjenn Wariduanullahi akbar Mjerë po mukon Allaho i kenachor me ti Ashë mama dhe shtore Se gjennet u aden Dhe argumentet adithet Për nga merit sallallari sallam Si të shmeton imam Bukhariu dhe muslimi nga Ebu Said el-Khoderiu, që Allahu Azhoajjel ishi qënë banor të gjennetit dhe i thot a jeni të knoqër. Thot, ja arap, si mos jemi të knoqër, na i ke pranu veprat, na i ke shli gabimet, na i ke ndrequ fëtirat, na ke shpatu nga zjarit që enemit, na ke dhonë gjennetin tanë, qëka nuk e kemi paramendu. Tha të u jebë dishka që jashma e mirë se ajo që e këni shi ju? Tha, ja arap, Aka ma të mirë se atë që poje, poje përjetojmë ne. Tha, Allah o azdo gjëllë, Tha, jadhuroj ridaje, Fela eskatu alejkum ba'de hu ebede. Jadhuroj knajtësin ti me që kur si dhënona me juhë. Tha, kur ta përjetojmë knajtësin e Allahot, E arojmë të mira që i kanë përjetu në gjëndët. Se i temi të knaqën me Allahot. Pse ti bojmë të lumë të razemrët tonë, Pse ti kalitë mi zemrët tonë me knajqësin e Allah të zogjel, Që të arim shpërblimin e mirësis dhe knajqësis e Allah të zogjel, Dhe të jemi nga ato si që Allah të zogjel, Je dhorej pej nga mërëve të Allah, Që shogëve të pej nga mërëve të Allah, Dhe tha, Radi Allahu anë hom, Wa radu anë, që Allahu ishti kënaqër me to fillimisht dhe ato do të jenë të kënaqër me Allahu. O ti që lakmonë nëmë ndërmjecimin e pengamerit Allahu, e dinë se pengamerit sallallalli sallam s'ka mundësit të ndërmjecon për ti, për derisa nuk ashtë razi me ty. Ila që Allah të tregonë për shëfatin e për nga merit sëllë Allah a.s. që në shëfatin thënë nuk ka mundësit të shionë, dhe të më kushë, dhe të më ati që Allah azzawajjel i epleje, wa adhje lehu kaula, dhe ja pëlqen i fjallën e ti, atë ka pëlqen Allah, o ti që lakmonë, do një cimin e për nga merit Allah, ti që e bënduarë, Në fund të e zoni që Allah të jetë razi Apo që e banë Doon në mëngjesë në mëbramje Raditu billahi robba Jam i kënaqër që e kam Allah në zot Tha i bëni kaimi Shum letash me thonë këtë vjallë A mo pak zonash me praktiku A jë i kënaqër më që Allah në ke zot Ta po Pse s'po kënaqër kër Allah e ka pa po me qenë fukaro Pse si jë i kënaqër kër Allah e ka pa pa po me të sprovu se s'poje i knaqër, ku allahu azze o gjell, po të këton diçka që ashtë e idhë për ti, kur të ti për thua, raditu billahi rabba, jam i knaqër, që allahu ne kam zëtës, që allahu ne kam zëtës, për ata ledhe imranim një Hosejni, isë muarë thuajnë, se 30 vitën shtratë pa levizë, dhe kojshia e vetë, shtinjët e vetë e vishin e vizitojshin, Dhe njoni deri sa i tha, ja i mëran, Tha po mjenë keq me tartë me vizitu, Me atë shatë shumë i esprohu, tha mos duja vëlloha. Tha që e ka para po allohu për mu, Ash me e mirë se sa unë që e para shumë për vëtëndime. A nuk i jemi, tha ne, mëkatar, A nuk i jemi, tha ne, gjuna qar, Pra allohu a zogjën, e ka para po të në pastrohen këtë dunjo, Paset shkojmë dhe të shijojmë zjarin e gjenemit. Dhe kjo është një meti që ajë Allah Që ajë Allah në e ka dëru Ka thonë kur njerë ju jo është razi me Allah Ta kur tjenë të barabart Një meti Allah dhe me sprovën Të këzem rajote që atëre Je razi me Allah Kur tjapë Allah të mira knoqës Ta kur të sprovohë Allah së knoqës je razi me Allah në tanë Ta kur tjenë të barabart Si me donë, si mos me donë Janë barazë, pse? Për çkak se Allahu e din se të shvatë banë ti Si kërë mi eki për të sëmurin e din terapin me adhon E din kërë mi andalë terapin e din kërë mi dhonë terapin Për Allahu e din terapin tonë e më mirë se ti që e din vetën tonë Për ata u banën të knoqër të partonë Nga se atonë nga burimi zemrë si thënë Allahu Radina billahi robba Ja Kështë e thot ke doan mëngjes dhe mbromi dhe vdes atë ditë apo atë natë, vetëm Allah u ka me botë të knoqër atë. Si në doa, raditu billagi rabba, o bil islami dina, o bi muhammedin sallallahu alisallam në bjenu wa rasula. Ta kure shkush e thot të rian mëngjes dhe të rian mbromi dhe vdes atë ditë apo atë natë, vetëm Allah u ka me botë të knoqër atë. Si kur a i gishte i knoqër me Allah u në tië ata mkiok najcit ta bornga thellsi e zemrat nga se pejgamberi Allahu Ibn Qayyim tha let me thon pa zgjon me punu ubi islami dina jamiknochim te islami ne konfet e po çka po kërkon sisteme tjera ha çapo li paj çapo si libte ku i shit çapo lakmont e to çapo të palsent e to o ti se i thon orati to bi islami dina Bolë fa e kam islamin Mjafton Jam i kënoqër që janë Fen islam e po mirë Hoxha kërë po të thotë që islami ka thonë kështu mm, Se po dhu mm, A be po po po Në azorë se ne boj marabi Që që që që që Që allahu azorë që ka thonë ki islam ka di për arabet Allahu së në ka thonë banu arab Allahu në ka thonë banu muslimar Që të jemi kënoqër me ju Amo ti veti ki thonë Allah u tanë, raditu billaj e robë, ozët jam i knoqën me ti. Rëna vetës? Si e i knoqën? Ti e kërrej në vetën tonë, pa se ti rej shtë qërët. Kujja të roket derën më shumë? Ha? A ministrave Allahut? O ti që e i knoqën, që e li përës kënë tanë? O filanë, gjema një punë, ka me e të kërgunë, kështë e dërit njofë shumë, ha? Ha? Ma shumë ja të rokit dera të atinuat, që të i dhënohën dhe thotë në kam rritër të huna mo. Balë mo, kësë Allah të i dhënohët, kër nuk i lipë Allah të tanë. O radhito bil islami dina, që të krenon krenari, njoni donë mu rritë pa islam. Njoni donë mu bojë madhë, pa e praktikot dinin Allah. Hejhatë, hejhatë, këto janë ondra qutë, parë që këse Allah u këthonë, më në këne ju rritë në izzëh, Felillahi l'Izzetu, gjemija, ka thonë djetarët e koronit, më vesirët ka thonë pëse e ka pru që këta gjemija, ko është do në krenari, i gjithë krenaria i takon, vetëm Allah, asë kishë borë me thonë vetëm Allah, apo krenaria ashtë po po e ka Allah, po gjemija do vëdhën, mësë më ashtro se së ngritë kosh, po së Allah, ko lillahu me malikë el mulkë, totë el mulkë e men të shahë, Wa ten si olmull kemi mën të shah Wa të aizu mën të shah Wa të dhillu mën të shah Bje dike lë khajr Thuaj gjithë sëndimi të konë allahu Allahu sëndimi jabë kujdo Jamerë prej kujdo Pse krijetar të arabët A kishin qefë mishku sëndimi jamur allahu Jo mëra A të dojshëm e alonë gjepëve dhe sërnipa dhe dojnë Allahu kër së donë A munë me nejtaj Së munë me nejt Allahu asu aqelë ka thonë Qëndimi i takon gjithallahu. Allahu ja jap kujt do, sa do. E ja merr prej kujt do, e bën të lor kan don, e ul kan don. Neojtë kishte ibim bër, edhe kishte thonë maditor se un skirni para ta vetmi. Çohet njoni e vet, për çka jetë në vendet, këta jet në sura të çka kanë Al-Imran. Amunes me na sqegu çka do më thon, edhe ai koçitet, fazri posht. Zli poshtë. Zli poshtë që ibnan, sa çka ka koment. Çka do më thon? Tha po ti isen nan tun e posht. E allahu ka thonë, ka ndonë allahu e ibn al, e ka ndonë e le poshtë, ka ndonë allahu e zbrit prej nalt e le poshtë, e ka ndonë poshtë min e ibn al. Pra ta kja është komendë. Ka ndonë allahu e ngrit, ka ndonë allahu e ul. Ka ndonë të ulëtin e ngrit, e të lartin post, mulk, mentesha, al mentesha, mentesha, mentesha, e në poshtë, këllillahu me malike l'mulk, të otëtë l'mulk e mentësha, wa të nëzio l'mulk e min mentësha, wa të izzu mentësha, wa të dhillu mentësha Ema Allah u të kallon, hajt, kërkota shumë, mi hapo gjenë, hajt, lip, lip, e ti më vonë dhe, ja, kër gjosë pate dhe piktinë. Ska, ska pasë, po tja Allah unë tonë që këngu, wa ditu bil islami dina, wa bi Muhammedin sallallahu alisallam nëbien vë rasula, jam iknaqëm, që pejame Muhammedin e kampe nga merë mësusë, mësusë pejame rëna vëtësë, rëna vëtësë, Pëllan ho jam ka thënë. Po unë të kam ka thënë pejgamberi i Allahut. Pëllan ho jam ka thënë. Trashallah ho jaminu kot. Pa çkaqse, ati kuflet pejgamberi i Allahut, ska fjalë. Ati çai ka thonë, sa ban akşam thua, O bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Ja e pranoj, jam dakord, jam razi, jam i kënaqëm çë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e kam sots. Amo mam simt e tij. E kam Muhamedit mësues, amo kur mban kat e ti sulna. E kam Muhamedit mësues, kur msimat e tij si praktikojm. E kam Muhamedit mësues, rënavet rin mebra, oti ço shkipton me, me ju. Pejë merrin Allahut e kam mësues, vetëm baklava. Pejë merrin Allahut e kam mësues, vetëm tatlia. Pejë merrin Allahut me kam mësues, ato me mush barkën i fton. E kemë sës përgamerin Allahut njëtën e përdiqme nëse je kërenar e aj që është razi për një mehe. E jo vetëm ki që thotë o raditu bil islami dina, ka thonë përgameri sallallahu alai sallam, aj që e ndëgjën e zonin, thotë që i si më e zinim, pastoj e thotë e shadetin edhe përfundon, raditu billahi rabba, o bil islami dina, o bi muhammedin sallallahu alai sallam në bjenë u rasulah, Allahu jashlien të gjithë gabimet që i ka bon dheri atë ditë. Për aq duhet të çaj kollaj zhlien gabimet e tua. Po, shumë kollaj zhlien vetëm kur permisiono ti. Shumë kollaj zhlien kur dalin këta fjalë prej to e praktikohen në vepër. E praktikohen në vepër. Për ata leh të ndersëm, Allahu Azza wa Jall ka premtuar se Allah ta jeti kënaqësal në ditën e gjykimit me këjt ata të cilët Kanë qenë të knoqën me Allah Kanë qenë të knoqën me Allah Pa transmitonim një e bidunja Nga bishën i bën elbëshari që li ka thonë Mosu lodhë Se po brengosët ka qëmë se po lodhë Tha hedhe vetën në volë të kaderit edhe karat Fli Hedhe vetën në volë të kaderit edhe karat Rira atë Ketë gajle të riskit tan e ka tjetërkur Se ketë ti Të allau ka thonë të i fornisoj e vetë Ka thonë nahnu në rëzokok Në të japmi Në të fornisojnë Në të pasurojnë Në, në, në Ska thonë ti, ti, ti Pa ata leo të ndërshok Bishër i bën beshari thot Hedhe vetën tanë Në valë të kaderit Edhe mosu lodhë Mosu tërtoro Mosu preo kopo Mosu streso Se nuk ndodhë vetëm ajo që ta ka shkryt, Allahu, kej dunjoja mu mledhë me të largu së në të largujë. Një onit i beshë gjami pindim dhe t'inkat, edhe drejtë në gjishtin e, e madhë dhjathen thonin. Ha, thot mos kisht në leviz pa këtë më rën kryes, ka pas me tra. Se mu pas konë së në kishe leviz, kej dunjoja mu qu me t'lidhë me sajla. Përëmeri, Allahu ka thonë, ma e sabëk, ka Ket, ka më semja kam swapllaj ibn Abbas kur ka qen 6 vjet 4 vjet ishte ibn Gomor me pejgamberin e Allah pejgamberi Allahu ishte modest kur kishte Gomari te ke Gomor kur ishte mushk n mushk kur ishte deve deve kur e er ardeva me emir ibn Tantan pra nuk e zgjidhte pra kjo as njoni pra njoni qualse di kan ka ibn kert mirh ka i thot <hë> ka pas ka ib skive dunjos as e din se Ahmed ibn Ambeli ka thon Njoni më unë të mëkonë dërvish, kejtë parcavel, amë mëkonën, musë mëkonë, asket në ketë du një. Kusha është asket në du një? Nde jona ametim një ambellin ka thonë. O ti që di dinar i ki në gjep, anë zemër 5 dinar, si asket. Në gjep di dinar i qiko, amë lakmon të i ketë co? So? 5 dinar, në zemër, lakmon, e donë, Ha? Kisa asket Tha bo asket është a i cilin I ka një milion dinar Ndor Kut i pakëson nuk dëshprot Kut i shton nuk zot Kja asket Kja asket Kut shton nuk zot Po pa nuk pakon nuk dëshprot Po në shka Se ashtë ka thonë Raditu billahi rabba E kam pasanik zotim Qa këmë rëzit dëshdi Haa E kam pasani këzotin. A s'ka thonë dënjarë mjeku kësire një dimu i mos i përdoar që këtë ushtim, që këta, që këta, që këta. A t'ka thonë? A ka ndohë dënjarë? Të dherit të bajshë ma mirë, pas taj s'ka problem. A Allah, er pasurien, ka ndohë? Ndohë të shpe shërë. Pa alloha s'va tjelë dënjarë të amërë pasurin, ka thonë se që këto 33 mujtë një djetë bane pak. Se kizonë të me të përuën, a? E ti idh ose Allahu nuk ta mshëlni ditë, vetëm ti çel derën dhe keta kanë sqeguar. Fëmia i cilian embrion. Ha? Thiz në banës kthizës, kur të lindë i prerin bashkë kthizën ose mshël duhoja. Hoi ha, i kako me, kako Allah, o ka kam ushti, Allahu ja ka çel dik thizën. Kjo oshet me çumsh. Edhe ato di vet maz di vet dhe i mbillët i çelën katër kanalet ushtimit. Fillon ta vë me ngran, edhe me pi. Çka ngran? Han mish, edhe habim. Pin ujë dhe pin qumësht Deri dezë, kur dezë? Mshelen, aha, api, jo Para ta Allah i ka bërë Tëtë dirë gjenetit duplë Që tja qele, thotë bujron Europi jam, hinë prej qëllës Derë doshë, ke ashtë Allah u jotë Ti zi e i kënaq me Allah në tanë I e i mërzito me Allah në tanë Si e razi që Allah E ka përra për pa dosën Shka të takon ti A ma mirë për ti ashtë më konë zëngin A fukarohë kë e dinti Sa njërës përshka pasanis janë shkatru, këja shkarunim, që thot ka qenë gjalli ajës musajt. Me niko e finansën të musajt, dhe i sa të vratin i pat paguj të njërës me shkuj të vratin me publiku. Amo, ha? pasuria e boni që to ka të shafit. Dhe Allah o zho gjelë thot, ato që s'kanë as diturin, As pasuri të ishin A, më konë të kishmikonë edhe na si Karuni A përshë Allah Shiku ka i Kajnë të rezikë ka Kale në ledhine otël ilmë Nga një djetartë Djetartë të ishim Ojë njerëz Ajo që premtonë Allah Oshma e mirë se ajo që e shimnit e Karuni Nga një neve ja, ja, Karuni a përshë qëfar kuaj A përshë qëfar shale të aldanit A përshë, a përshë, a përshë Ojë njerëz Ajo që përëndonë allahu, ashtë ma e mirë që ata që eshin i karunin. Tha erë dëni me allahu, u shafit karunin për thurin, tha të njëti njërës të cilët gjethë të ishin, ti shmikon si karunin, dhe ishin, shi qërë që s'kem si karunin. Po shi qërë? Ti kojë dhe që ka të banë? Pa ata, banu razim me allahu në tanë, nga se ajo ashme e për shtachme për ti, këso ka në qenë, dhe shok të pe nga merit, dhe të partë të cilët e kanë koptu qartës, hadithin e pegamerit Allah, ma së bëk, lemjeku në li u khtek. Që ka të ndodhe? Mos me ndo se mu pas qenë pak majzë gjutë, me të pas tregu dikush një përbara, mu pas prega ditë ki kishe hiki. Jo. Ma së bëk, lemjeku në li u khtek. Ajo që ka të kagodit, që ka të karanë në thonin e madhë, Kishtë e ronë kërije dhe së një kishe hitë. Oma e këta ak, lemje kun li u si bak. A, mu s'ke filoni, ja. Pa të me mshil mërejnë, jo. Ajo që s'ka ndohë, s'ka pas me ndohë. Se t'kishte ndohë. S'kishte dollë, filoni, kishte hupë. Se kishe fa hitë, së të ti me fa të hunë. Pa të lehet të ndërshëm. Kja a kida e be besimtarit. Allahu që a zotë. Wa asa an të kraushaj an Wa wakajru lëkum Nda shëta ju si ju pëlqenë Ndi shka është më mirë për juve Wallahu ja lëmu Wa entum la të a lëmun Të dhe ashtu La e o të ndërsëm Kanë thonë se ajo që të ndolë Ashtë njona prej dive Pse mu, pse mu dëshpru Korëse ajo që ndodh, ashtë njona për i dive. Njoni tha, unës pëtut, në mara se për më ndodh, na, është për bajsabër, a më pëtut, në se mos bëna dënim. Po përse pëtut është? Përse pëtut është? Pe a meri, Allahut ka thonë, ku i kjadonë, Allahut të mirën, janë ngut dënimin dë njo për akiretit. Hamdullat dhulli. Ka thonë se, ila që smunjë. i smunjës asë provë. Ila që i do të me përdori lach, me të paslon smut ishe smut dhe më shumë. Pa ata, kjo asë përrova që e leton smunjën, pra e leton gjunojnë. Po nësa një metës, nësa asë e bepë, sëpërrova asë e bepë për një metët e Allahot, pa ata Allahot zogjën, i sëpërrova në disa njërës që të arrin shkallën më të lartë të gjënetit. Thët përja meri sallallalli sëllëm. Dhe njëherë njëni të vdek të të shumë ka hek ingrati. Se dibe ka konë, në do kënjëri mira mo, shumë ka hek. Ka bon ki diska. A njëni, interesant, kur në gjami më nëse kam po? Trap ta. Apo, a ka ndon? Njëni e thotë, ma leqët, kam prezentu të një shka. Ku, kusa kollaj ka dek? Vete ata kollaj. Ti përdo këtë kollaj. Apo, po me gjitha ata pe a meri Allah që këtë ka thonë. Peqëmeri Allahu ka thënë ka mundsi, inshallah, e ka parafoni pa shkallën e lortë të xhennetit. Ti më e pun se ke mrri, Allahu ti ston sprovat deri sa njoştet e vdekës ti vështerson që të arrish në këtë shkallë të xhennetit. E kuptova pse ajo një muslimon i higdenian. A? Të bejëmeri Allahu ka hekën kur ka vdekën, për çka se Allahu e zogël, e ka ngritën shkallën më të lartë të xhennetin e tij dhe njëri nëse thun më mrri me pun. Allahu e sëpërovan që me sëpërova të pastroa të ngritet në shkallët më të latë të gjënetit. Ndërsa njoni i cili se ka doshtë Allahu, mi për po ka bondë dë njërë dë një të mirë. Ka gabu, ka, ka bondë dë një të mirë, Allahu azze o gjellë e shpërblenë ata ndu njërë. Tha nëse se ka shpërblenë, tha jabënë, jabënë, kolaj, me vdërë. Delë para Allahu të jarabe, kam bondë këtë mirë, pare për që këtë anë. Fëtë Allahu le qadë edhebtum tajibatikum fil hëjati dhënja wasë të mtahtum biha të mirëati ki në shiyon dhënja jeni dëfru me ton dhënja fë dhukë l'adhab të shiyon e dëni minë ashë për të Allahu të zhujel a kuptove dikush pëse dhe kola? Për të dujë që jetë Allahu razi që shë ka para pa Allahu të zhujel Allahu të zhujel ja përfërësën komët Allahu të dujë Allahu na i përfërësën komët për të arrit Njerju, kënajqësi në allaut, duhet t'i plotëson këto tre kushtet, dhe me këta inshallah e përfundojnë për sot, lusim allaut në azogjel që allaut të jeti kënaqër me ne. Kushti par, të jetë begatia dhe sprova në zemrën e ati njeri e barabartë. Ha e sprovove, ha i dhavë, ashe barabartë. Pra hau ta Omer i më një Abdelazizi kër i thanë, ja Omer, qazët e vdekën, Qka je, për, qka je për malu ta s'jelmi? Tha jam për malu për azin e Allaho. Jam për malu që Allaho të jeti kënaqër me mu. Qa ta ta jam për malu? Edita. Në gjëni më vëmendje nështë e i mormi që të të trija sot bol. Edita. Thot aji që ashtë razin me Allaho nuk e fajson as një her, as një krijes. Eto më nëse... Më kamë dhe në ligjët e Allahot. E a meri Allahot, a këmorë dhe njerë për vetë vetër? Pse? Apo, bon për në shtigjë për të vetë? Pse aja apajtu me kaderin Allahot? Apo? Bon? Pa ata nëse të dhëtë vetë i kamboj i zmet për i kamerit Allahot. Kurë së më ka thonë, pëse se bone, apo ta kështë e bone? Kurë heqë? Kurë a gojë ke dikush për janëtarë dhe familjës, jëndes! Pëse se kritë të ke leje, se më paskon kaderi shte bone. Ishte i kënaqën me atë që e ka të këtu Allah. A i që a i kënaqën me Allah, se fajson asë një kryes. Ki pa të fojt ki, jo, ka posë me ndodhë. Le, ha? Ta të vetëm, nëse miren në përkom, i mori në përkom rëpë të Allah, ligjët të Allah të i dhëndon ke pe jamele Allah. Pe jamele Allah të sa a këmor për vetën e vetë, korë, hiqë, ka thon për për leor jamë të tjerë grinj jamë të tjerë e shuën dritën e kënaqësisë së Allahut në zemër ku do vaj sot pse më bën pse e bën pse thave pse ëh çfarë bën kjo ëh kion as çeta shun dritën e kandilit të kënaqësisë që a dhës në zemër ata i cili asrazim Allahu nazajal kush i dit A që kur as njëhen nuk e fajson as ken E treta Kur nuk i ankohat dhe nuk lip pre kriesa Upo lip pre kriusit Ndë gjone këta jet që Allah o thonë në kërën një krim Qishka në qenë më haqirët që që që ishin në fukaran me dine Ka thonë në gjitë kënë i do në në kujt A ti që pu janë në shëtin do në një A ti po Po ati që i stashtri ndorë. Ka thonë, jahsebu humul aghnia, jahsebu humul gjehilu, aghnia u minët ta'fuf. Sa so, nuk i mërziti njërë, dhe rrës ta ato që i se din kujtoj se janë pasanik. Dhe i shëtë mirë, mashallah, ka. Da shëtë i vukara, ka borë që të mëlaja. Me jatën, Po ai që nuk e njeh për sa afërmi, mendon se ki punti ka, në Terezi, pse kush jo ka nuk kërkoi? Pra i kërkuaj skalip atje. Thot këto janë muhaxhirët fukaraçi që patanon Medinë. Ata do bëk dikush me, me bilali apo çetrim jashtëri dorën dikujt, aq i aq i lezu dënë, asë kur. Allahu subhanehu ve teali ka dhënë për to. Për këtë ka thënë hulumtoni fukaraçi kanë nevojë të sleep. Jo ato lipsat. Se ato lipsat E kan e ka pulsit nidamor këtu perdia e Morrs. Ë? Ella ai se qodert. Pa ata lipni ato që kanë nevojë dhe flipin. Ka thon jehasebum ul jahil u aghnia min ataf. Ne fizmikto të nevojim se mos morrësi po lipni kurse keni nevojë. Tha nuk e mërzitin kërkan, po vetëm i ankoën kriusit. Etam Allah. Pa ata njoni që pa të jetu në Bagdad, kishtë e nevoj shumë për kur kujtë se ashtin këdorën. Tri ditë me radhas, kërkën të punë së në gjendë, shkën të në shpi, thmi qajshin, unë, dhe një natë prejnatëve, kërë në goshton rrugët, dolë me një gjami të Bagdadit, me një lagë, thajarab, ozat, o torë për asha me të lipti, mirë po a thmi që janë që zë po bajnë sabër. Dhe Allah u jaqon një melek njerit, një pasanikin, shtratët. O filan, që? A i qotë, a u dhe, dhe billejmë në shëjtonë rëgjim. Penjë që të një kra. Verë për e dhe, bito! Qotë, a u dhe, -dhe, dhe, dhe billejmë në shëjtonë rëgjim. Shka punë? Të të nërë dhe në meleku në ngritët. O filan! O ti barkon që e ke mbush. Pega meri, Allah u të ka thonë. Ska besu njoni i cilin e mbush barkin e vetë. Ako vet, i shia vetë Dhe nuk e ze gjumi Nuk ka besu në mund A i cilir e ka zonë gjumi I nga por Afti një vet i uritur Tha ka ashtë një filon Ashtë një një një që Ka në vaj për ti o filan Tha ku qkoj Tha ipi devos deva qon Dhe ki i mërë një qindinon me veti Hip devos deva në sokak në sokak Sokak në sokak Dhe i sa arrit të kjo gjami e vogël ullët devët e pragu i dera së gjamis, e qëllë derën mesin e notës e shëfë një varëfër për i lipë Allahot, Allah pa i shtru dachlu duar, Allah vazdo a gjelë ja plëtson, ja plëtson kërkejzën e ti. Hirë mrejnë a thotë, o fillan, shka ki lipë në ketë kothët, kështu dhe kështu dhe të bëjnë qëtë një qënë dinar, meri ushtje i familjen. I bjenë Allah unë sejsh dhe falem dëronë, Ti allo asojel e ka fornizou, ekipi thot Kshire Filan, do ton jam Filan Filan pasaniki. E ka madrezën banoj Filan Filan Filan adrezën. Tha e pashaj se në gemenën. A e kuptove? Tha joja jë, s kam nevojë. Tha pe dizës s ke nevojë tash. Po ku të kishe nevojë, kam dëshirë të veshë dera ime trokiç lirisht, si me të paz vëllavin tim. Tha joja jë, jë, s kam nevojë. Pe dizës s ke nevojë. Po ku të kishe nevojë, tha joja jë, s kam nevojë. O Filan, thahtim po s me pas nevojë. Tha Tash, as pa të nevoj? Ta përse Amo stherë dhe të dera me thherë. Kusht dhere? Apo mirë në som thherë. Amo, shka Amo? Tha, unë e kamësu një adres. Tha, aj që t'ka thirë përën e herë, thirë dhe dhëtën e herë. Aj që t'a din adresën tonë. Tha, aj e din ma mirë kanë me thherë. Ja ti dhe dhe ja dë nja ma të mirë se ti ma be për zë ditë e herë. Jo, morë ta se kam dërmen me mushko këntejme me adreza, adreza nas, u në një adreze kam këptu, adreza Allahot, ja e juhannas, antëmul fukara u ilë Allah, wa Allahu hua l'ganiju l'hamid, ojo njerës, jo janë i të nevajshëm për Allahun të uaj, jo janë i të varëfar për Allahun, Allahot, ash pasani kifalëm dëruar, i qilin dë gjën luqet të uajam, Allahot në shi qënë zemrë të tona, lu simë Allahot në zë gjënë, Në këtë muajt të Ramazanit, muajn e knajtësis, muajn e përmisimit, Allah të aban të knoqës dhe zemrët tona, dhe të na i përmison zemrët tona, të na i këtën në kiblën e Allah, lusim Allahun azzë vajllë, që Allah dhe na i kalit zemrët tona me knajtësit të ti, wa a kulu kavli hadha, wa a stawfirullahi li velakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanek Allahumma wa bihamdik, اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله هو الله هو الله هو الله الله